Ilyen, és a herceg összevesznek. Most már halálosan gyűlölik egymást. Később elveik fenntartásával csókolódznak. kopogtak az ajtón. – Ki az? – kérdezte Lian ilyet hangon, és felült az ágyában. – Én vagyok. Nyisson kérem majtót. Lian arcát elfutotta a pirosság. Ezt a hangot ezer közül is megismerte volna. Kétségtelen, hogy a herceg. – Kérem, én már ágyban vagyok. Micsoda őrült ötlet ez? Éjszaka van. Ha beszélni akar velem, várja meg a reggelt. Sajnos nincs időm arra, – Hogy napszakokról csevegjék önnel? – hangzott a kimért válasz. Leon Rémülten látta, hogy a kilincs lenyomódik. Ebben a pillanatban elátkozta azt a rossz szokását, hogy mindig elfelejti magára zárni az ajtót. Camille Herceg már is belépett, és mikor meglátta az ágyban fekvő és a paplan gyorsan a nyakáig húzó lányt, kissé zavarodottan mondta. – Minden erdig történt kellemetlenség ellenére, is, bocsánatot kérlek." Kétségtelen, hogy amit teszek, nem illik a magánfajta úriemberhez, de kénytelen vagyok vele. Eddig a nyomozásomból, illetve nyomozásunkból arra kell következtetnem, hogy itt több hasonló érdekű, de különböző mafia működik a csontvázzal és a csontvázba rejtett tervekkel kapcsolatban. Azért tulakodtam ide így erőszakkal, mert az idő drága, az esemény olyan vadul követik egymást, hogy nem várhatom be a reggelt. Könnyen lehet, hogy a csontvác időközben ismét gazdát cserél, mert itt igen elszánt fickók vannak. Nekem tehát sügősen meg kell kapnom öntől minden felvilágosítást. Kérem, vegye úgy ezt a kisé illetlen szituációt, mintha ön beteg volna és én meglátogatnám akkor is kénytelen volna ágyban fogadni. Legalább ne nézzen ide, kérte a lány. Nem álmódomban teljesíteni a kérését, a nők ugyanakkor is meglepő bátran tudnak hazudni, ha a szemükbe nézünk, de talán mégsem olyan biztosak olyan a dolgukba. Azt hiszi, hogy hazudni fogok magának? Ez hova tovább meggyőződésen válik, – Nézze, Liam, maga nagyon jól tudja, hogy milyen roppant érdekek forognak itt kockán. Mindamellett én is tiszteletbe tartom az ön érdekeit. Mondja meg nekem, mit tud a csontváz eltűnéséről, és mondja meg van. Én hajlandó vagyok a legmesszebb menőkig elmenni, már ami az anyagiakat illeti. – Pénzt ajánl nekem! – kérdezte felháborodva Kamil herceg tehetetlen mozdulatot tett. – Nincs más választásom. – Azok után, azok után, hogy alig két héttel ezelőtt egy óvatlan pillanatban átölelte a vállamat, és fülön csókolt? – Bocsánat, – mondta zavartan Kemül herceg. – Ha jól emlékszem, nyakon csókoltam. – Fülön! – kiáltotta a lány. – Kérem, remélem nem akarja nekem bebeszélni, hogy ennyire hiányosak az anatómiai ismereteim. Soha sem téveztem össze a fület a nyakkal. Mégis fülöncsókolt, mondta Maka Julian. Legyen. A vita befejezése véget inkább elismerem, hogy fülöncsókoltam. Azt is elismerem, hogy váratlanul. Ezt nem mondtam. Nem mondta, de így volt. Nem így volt. Én vártam. Hogy csókoljam, Hogy fülöncsókoljon. Nyakon. Ne kiabáljon, most már az előbb elismerte, hogy fülön. Csak a vita elkerülése véget. Hát akkor kerüljél el most is a vitát. Igenis, fülön csókolt, és ez nem volt váratlan. Vártam, sőt, kívántam. Ne kiabáljon maga sem. Ha várta és kívánta, akkor miért lökött el magától, mert igenis ellökött. Merit tagadni? Nem is akarom tagadni. Persze, hogy ellöktem. Magának fogalma sincs, hogy nekem milyen csiklandós a fülem. De azért a csók megtörtént. És maga ezek után azzal mert gyanúsítani, hogy bent vagyok valami komplotban maga ellen, és pénzt mert nekem ajánlani? Szégyelje magát! Maga szégyelje magát! Miért szégyellje magam? Mert persze, autor lecsúszott a válláról a paplan, és nem igazítja meg. Lian rémülten rántotta álig a paplan. Kemélhercegettől az őszinte mozdulattól egész váratlanul és minden átmenet nélkül meghatódott. Érezte, hogy rosszul teszi, ha most elgyengül. Biztosra vette, hogy ha Swift kapitány látná, igen rosszalon csúválna a fejét. De valahogy most kiesett eszméletéből az elmúlt két izgalmas hét, és nem tudott másra gondolni, mint arra a néhány napra, melyen oly közel érezte magához Liang Grantet. E pillanatban elképzelni se tudta, hogy ez a kedves, nevetőszemű szőkelány ellenség legyen, valami idegen szervezet kéme vagy ügynöke. Szinte öntudatlanul egy lépést tett előre, és kérő hangon mondta. „Liam, mondjon nekem valamit, valami olyat, amivel meggyősz, hogy semmi köze ehhez az átkozott históriához. Valami olyat, ami garancia nekem arra, hogy véletlenül keveredett ebbe az ügybe. Egy mondatot, vagy egy szót. Egy szót, valamit, ami megnyugtat. Leon lassan feléje fordította a fejét, és a szemébe nézett. Aztán halkan, és határozottan mondta. Szeretem magát. Most nagy csend támadt. herceg magatartása teljesen megváltozott. Kissé ilyetten gondolt azokra a szemrehányó pillantásokra, amelyeket Swift kapitány vett majd rá, ha megtudja, milyen párbeszéd játszódott le ebbe a szobába de elhesegette ezt a gondolatot, és mosolyogva mondta. Ez jól esett, liám. Azt hiszem, nagyon bolond voltam, mikor magát gyanúsítottam. Most már sajnálom. Én pedig most felelni akarok egy tett kérdésére, mondta a lány. Hogy ugyanis miért vagyok itt? Hát, vegye tudomásul, hogy azért, mert még a történtek után is a segítségére akartam lenni. Kiséj elpirult. Igaz, hogy ebben némi önzés is vegyült, mert ambicionáltam, hogy teljesen tisztázzam magam a gyanú alól a maga szemében. És azt hiszem, tudom is a módját, hogy a segítségére legyek. Ma már sokkal többet tudok erről a csontvázról, mint az előtt. És összehozhatom olyan emberekkel, akiket hasznára fordíthat. Talán azt is tudja, hogy hol van a csontváz? Ez pompás volna? Nem, azt nem tudom. – Hát, mit akar mondani? – Félek, hogy hosszú lesz. és kellemetlen nekem itt nyakig betakarózva feküdni. Fel akarok kelni. Forduljon el, amíg felveszem a pongyolámat. Kemül herceg engedelmesen elfordult, és mereven nézte az ajtó kilincset. Sejjem suhogást hallott. Aztán liam megszólalt. – Most már visszafordulhat. Jöjjön, üljön le! – Kamil Herceg leült, és ketftelve nézte liant, akinek pompásan állt a nehéz fekete sejenpongyola, melyen nagy kínai szójelek voltak különböző színekben. – Csak egy pillanat még, keresek egy övet, amivel összefogjam ezt a pongyolát. A szekrényhez lépett, nyugodt, gyanútlan mozdulattal kinyitotta az ajtót, aztán felsikoltott. Kamil herceg félig felemelkedett a helyéről, és inkább rémültem, mint meglepődve merett a szeklényben álló és rájuk vigyorgó zakariásra. Teobáldot ott abba az imént, hogy csífen bezárt ajtai előtt áll és a haját tépi. Ezt az embert, aki, mint tudjuk, a világ legszemtelenebb binasa volt, néhány óra óta valósággal üldözik a meglepetések. Még úgy is szóval ki sem jött az egyikből, már bent van a másikban. A legérthetetlenebb dolog azonban az volt, ami most történt vele. Néhány perccel ezelőtt hagyta itt megkötözve Csífent. És most, amikor visszajött, szinte kábultan a rázóan meglepetéstől, azt kell tapasztalnia, hogy Csífen eltűnt, és a helyét az előkelő szakálas Inas foglalja el. Hát ez kísérteties. Most már be kell látnia, hogy itt olyan érdekek forognak kockán, amelyek túlmennek az ember egyéni érdekeinek határán. Itt valami nagyon nagy dísztóság történhetett, ez kétségtelen. És hogy Csifen nem egyedül oldotta meg ilyen irányba a dolgát, az is biztos. Segítő társai voltak. De kicsodák. Tudta, hogy most már nem havozhat sokáig. Körülbelül úgy érezte magát, mintha egy oroszlán verembe kellene belépnie, de nem volt más megoldás. Hátsó zsebéhez nyúlt, elővette a revolverét, és hirtelen újra benyitott. A pápai gróf és máltai lovag marcon a komornyokja abba a pillanatba felébredt. Most már minden bevezetés nélkül feléje hajította az előbb beígért papucsot és cipőhúzót. Hát ez mégis hallatlan, csikorzatta a fogát. Megőrült maga. Figyelmeztettem, hogy ez én türelmemnek is van határa. És e pillanatban... Elhallgatott, mert Teobálda további viták elkerülése miatt oldalába nyomta a revolverét. No, no, mondta. Maga az előbb nekem olyasmit említett, hogy bizonyos Sir Cecil Baldwin inasa. Azt ügyesen eltitkolta, hogy fegyveres betörő is. Nem kell begyulladni öreg barázda billegető, felelte Teobát. Nem akarok én magától semmi rosszat. Hát akkor mit nyomkodja az oldalamat ezzel a revolverrel? Az csak azért van, mert meg akarom akadályozni, hogy kidobjon innen ismét. Én ugyanis nem megyek el addig, amíg maga azonnal meg nem magyarázza nekem, hogy miféle disznóságok történtek itt. Hogy került maga ide? Nem vagyok köteles felvilágosításokat adni olyan személyeknek, akik ellenszenvesek nekem. Akkor háromig számolok és lelövöm. Úgy hiszem, ez igen kellemes szokásnál. Mindig háromig számolok, mielőtt lelövök valakit. Hajlandó tehát megmondani, mi történt itt, és hogy került maga ebbe a szobába? Nos, egy, kettő ne számoljon tovább, megmondom. Hallgatom? Én egy vallomással tartozom önnek, mondta az öreg. Szerelmes vagyok. Lehet, hogy ez meglepő az én koromba, de mégis így van. Ez túlbúzóság volt az ön részéről, felelte Teobát. Eszembe se jutott, hogy egy ilyen vallomásra kényszerítsem, méghozzá revolverrel. Nem hallgathattam el. Hozzátartozik mondani valómhoz. Illetve ahhoz, amire ön kíváncsi. Az én korumban a szerelem már nem olyan egyszerű dolog. Szerelmem tárgyának talán mondanom sem kell, hogy egy hölgy az illető, igényei vannak. Szükségem van minden mellék amihez csak hozzájuthatok. Bevallom önnek, az én átköltözésem kifejezetten anyagi okokból történt. Pénzt kaptam, hogy átadjam a szobámat, és átköltözzem ide. Mikor történt ez? Tíz perccel ezelőtt. Kitől kapott ön pénzt? Nem tudom a nevét az illetőnek. Igen, tekintélyes külsőjű ember volt, azt mondhatom, és igen, határozott volt a modora. Bejött a szobámban egy kínai társaságában, akit már többször láttam itt a folyosón. Épp veszekedni kezdtem vele, mert felzavart álmomból, mikor röviden rám szólt, hogy fogjam be a szám, és megkérdezte, hajlandó vagyok-e egy bizonyos összegért kiköltözni innen. Én azt feleltem, attól függ, mekkora ez az összeg. Szó szóval nélkül elővett kétszáz fontot, és a kezembe nyomta. Inas úr, gondolja meg, 200 font, óriási összeg. Kiköltöztem. Így történt. De Teobál ekkor már rohant. Mindent értett. Mr. Amateusz felismerte a veszét, mely csífent fenyegette. Kiszabadított a kötelékeiből, de alapos ember lévén ezzel nem elégedett meg, hanem egy kis zavart is akart csinálni arra az esetre, ha ő Teobald időközben értesítette volna a rendőrséget. Természetesen Teobald biztosra vette, hogy Mr. Amateus nem vitte be csífent az öregínos szobájába. Ott felesleges is volna keresni, és még több időt tölteni ezzel. Végig surrant a folyosókon, éppen a lépcsőházhoz ért, amikor a fal mélyedésből egy zömök, szélesvállú ember lépett eléje, és egy gépisztoly csövét nyomta a gyomrához. Teobáld erejében megfagyott a vér. Mint észrevehettük, nem volt gyáva ember, és nem volt rossz verekedő. De tudta, hogy most baj van. Komoly baj. Végzetes baj. Nagyon nagy baj. Érezte, hogy most meg fogják verni. Diamond Oktáv erejébe is megfagyott a vér. Mint tudjuk, nem volt gyáva ember és nem volt rossz verekedő, de most érezte, hogy baj van. Komoly baj. Végzetes baj. Nagyon nagy baj. Érezte, hogy most meg fogják verni. Ettől loptam el a csontvázat, villantád Teobald agyán. Ez lopta el tőlem a csontvázat, villantád Diamond Octave agyán. Ez az a híres gengszter Amerikából – gondolta Teobált. – Na, hallottam, hogy alkapóne tanítványa volt. Csekéség, hogy ez mit tudhat pofozásba. Nem is szólva erről a golyószóróról. – Barátom! – gondolta magába a Ez az agyafult gazficzko úgy bánt el velem annál a csontvász históriánál, ahogy akart. Esze az van, meg kell hagyni. És amellett teljesen lapos az óra, tehát bokszoló is. Igaz viszont, hogy nálam golyószóró van. Erre az utóbbi gondolatra elszégyelte magát. Uh – -huh, gondolta. – végre akármilyen fene gyerek, de azért egy diamond oktáv mégis mégiscsak lehet annyi betyárlovagiasság, hogy ne használjon fegyvert egy fegyvertelen emberrel szemben. kezem mutatójával intett, hogy várjunk egy pillanatra, a jobbjában tartott géppisztot csendesen letette az ablakpárkányra. – Így nem vagyok előnyben, – mondta. – Ajaj! gondolta teobát. Úgy látszik, ez nagyon biztos a dolgába. Ha valaki ilyen könnyedén a fegyver biztosította előnyéről, akkor megcsinálhatom a végrendeletemet. De azért mégsem ereszkedem négy kézlábra. Ne lássa, hogy félek. Mosolyogni teobát, barátom, mosolyogni. Alj! gondolta rémülten Diamond doktál. – Ez ilyen könnyedén fogadja, hogy lemondtam, a fegyver biztosította előnyömről. – Nagyon biztos lehet a dolgába, és még ráadásul mosolyog is. Csekészség. Ott álltak egymással szemben, és egyik se vette észre, hogy a másik fél. Mikor végre kínossá vált a csend, Diamond Octave hozzálátott, hogy összeszedje minden megmaradt bátorságát, és egy célból felsóhajtott tehát nagyon szélesvállú és nagyon mellő ember volt. Nála egy sóhajtás legalább 10 cm változást idézett elő. Mikor tehát felfújt a széles mellét, az alig 5 cm-nyire álló Teobalt könyülőkést érzett a saját mellén. Aha, már lögdös, gondolta. Most jönnek a pofonok. A híres gensztertől való félelem egy lélektanilag nagyon könnyen megmagyarázható reakciót idézett elő nála. Azt gondolta magába, hogy lesz, ami lesz, ugye, de nem mondja egy pillanatig se, hogy gyáva voltam. És éppen ezért behúnyta a szemét, nagyot nyert, összeszorította a fogát, és csak úgy vaktába pofon a Diamond Oktávot, hogy a genster beesett a legközelebbi fürdőszobába. Új, új! gondolta Diamond Octave, mikor a belé idegződő szokás alapján azonnal ugrott, és fejjel előre kivetette magát a fürdőszobából, újra egyenesen Teobáld elé. Aki ekkora pofont tud adni, azelőtt lákkalappal. lappal. Hát Minden mellett nem mutassa, hogy csak úgy szó nélkül hagytam maga verni. Ahol biztos, hogy megöl, de utóbb mégis -e mégiscsak a nagy álkapóne tanítványa voltam, és ez kötelez valamire. Ezzel úgy várta, vágta a még mindig behuny szemmel álló Teobáldot, hogy az inas végigcsúszott a kókusz szőnyegen, és beverte a fejét a szemközti falba. – Új, új! – gondolta magában, miközben feltápászkodott, mert még boxoló korából beléidegződött a trénerek által unalomig ismert mondás. Felkelni, te mafla, felkelni! Ne hagyd magad kiszámolni! – Hm! – mondta rossz kedvűen, de elismerő hangon. Szép kis pofon volt, mondhatom. A magáé sem volt kutya, felelte Diamond oktáv Azt hiszem, most folytathatjuk, mondta Teobald rossz kedvűen. Ez több, mint valószínű, ha nem is örvendetes, felelte Diamond oktáv még rossz kedvűbben. Úgy érzem, most hasba fogom rúgni. Akkor én adok magának egy rettenetes balhorgot. Akkor én kitaposom a belét. Ha lesz hozzá ereje. Mert közben kap tőlem egy olyan jobbkezes lengőtést, amivel 15 évvel ezelőtt bajnokságot nyertem. Úgy? De hiszen akkor félholtra verjük egymást. Ez biztos. Van ennek valami értelme? Szerintem semmi. Nekem is ez a nézetem. Mi lenne, ha például most abba hagynánk? Hiszen így céltalan. Talán békésen is elintézhetnénk? Békésen. – Úgy van, ez kitűnő ötlet. – mondta a másik, és látszott rajta, hogy nagyon megkönnyebbült. – Hát akkor szervusz. – Szervusz. – megölelték egymást. – Ha nem – mondta Diamond Octave, azért a mi ügyünk még sincs elintézve. Te, kérlek, alássan, akárhonnan nézem is a dolgot, mégiscsak ellopta tőlem a csontvázat. – Én el? – Most már őszintén sajnálom. – Ilyen embernek, mint te vagy – kellemetlenséget okozni egyenesen szégyen. Na, ugye, mondta boldogan Diamond Doctor, ez a szó nagy elégtételt jelent nekem. De helyrehozhatjuk a dolgot, összeegyeztetjük érdekeinket, társuljunk kérlek, ugyanis a csontvázat tovább lopták tőlünk, és ha most összefogunk, még helyreüthetjük a csorbát. Gondolod, hogy társulhatunk? Hogy ne? ennek semmi akadálya, induljunk együtt munkára. Néhány szóval elmondta Genszternek az eddig történteket. Oktáv komoran hallgatta és bólogatott. Megemlítette, hogy ő ismeri látásból Mr. Amateuszt és társát Csífent, a volt kalózt. Ha nem, öregem, mondta Teobald, nekem az az érzésem, hogy ezek most szökni akarnak. Mr. Amateusznak fogalma sincs, hogy a tervek, amiket keresett a csontvázban vannak, és biztos, hogy egyelőre jobbnak látja, ha elszelel, mert nem akar ebbe a gyilkossági históriába keveredni. Ezt minden áron meg kell akadályozni. Már csak annak inkább is, hiszen csífenről még ki kell szedni, hogy hová is tette tulajdonképpen a csontvázat. diamondok Octave bólintott, hogy pontosan társa nézetén van, és már is Mr. Amateus szobája felé rohantak. A szoba azonban már üres volt. Theobald elkapta egy inspekciós frakját, megrázta a halára rémült embert, és azt ígérte, hogy agyonveri, ha nem mondja meg azonnal, hol vannak a szobalakói. – Miért kell azért olyan patáliát csapni? – kérdezte a pincér. – Most indultak el? A hátsó lépcsőn mennek, mert magukkal viszik a podgyászukat. Hallani se akartak arról, hogy felcsöngessem a londinert? – Valósággal repültek a hátsó lépcső felé. Diamond Octave majdnem félemeletnyi magasságból, legalább nyolc lépcsőt átugorva pattant Mr. Amateus hátára.